Будь ласка, мило, прохвала вона, я ж про себе все виказала. Я кладу хату, сказав я. О, так, велику, гарну, надзвичайно гарну і досить велику на австрійському бункері. Невже? За селом на березі Дністра. Колись ми зберемося до Павлюка в гості і до вас завітаємо. Запрошую. Обов'язково приїдемо, тільки замовте собі по міському великі вікна. Ага, причому на річку. Чому ви одягаєтесь у військове? запитала несподівано вона. Звик, та й так зручніше. На фронті мені повитягува руки і мій підмастерівський костюм прикоців. Христина колихнула дещо за міцною сили, як для дівчини плечима. А чи в павлюковому замку дуже похмуро? «Ні, навіть привітно. Я там маю кімнату. Павлюк відпустив її мені, витко думаючи, що я відмовлюся будувати. Але я непохитний. Я так і подумала про вас. «Це гарна риса?» «Ну, не знаю. Ми з Миколою, можна сказати, повиростали в замку. А мій Прометей не захоплював її, і її неуважність мені не сподобалася». Вона ставала гарною лише тоді, коли всміхалася. На жаль, після ночі на морозі я не міг настроїтися на веселий лад. Христина піднімала від рукоділля очі, ніби чекаючи якогось запитання. Але я переглядав старий календар. Татко перед війною пожертвував бібліотеку на просвіту, сказала Христина, перехопивши мій погляд. Випустилися. Нема що й почитати. Колись то Микола сказав, що слово «просвіта» походить від сполучення. «Просвітити кишені». Христина обережно поклала шиття на підвіконня і висунула шухляду в шафі. «А це ви читали?» Я пересік кімнату. Христина подала мені на товщу за шкільний сшиток книжечку. Зв'яли листя. «Тільки усього, що у нас є». Навіть кобзаря не зберегли. Це видання 1-го року, а більше не було. Я перегорну кілька сторінок. У Галичині подекуди досі не знають, що Франко помер. А на фронті нас повістили. «Доктор Ян Франко, ви любите вірші?» – повернувся я до Христини. Вона закивала, примруживши очі. «Прочитати?» Я все знаю на пам'ять, ось послухайте. Розвійтеся з вітром листочки зів'ялі, Розвійтесь, як тихе зітхання, Незгоєні рани, невтишені жалі, Завмерлиє в серце коханні. В її очах виступили сльози, Чи здатна вона заплакати вогнем? А це ви пам'ятаєте, запитав я. Луги зеленами, село між садами, і мир між хатами, спокій над селом. А люди щасливі, брати, мов, зачливі, На прадідній ниві працюють поспів. І пісня лунає від краю до краю, Тут пана немає, немає і рабів. Такий енергійний чоловік, як Франко, зумів так багато зробити тому, що думки, які приходили до нього, коли писав прозу, він дарував поезії. «Браво!» – вигукнула Христина. «Ви зворужливо, неповторно читаєте». «Пробачте, – сказав я, – це, очевидно, під впливом вашого декламування». «Ні», – наполягала вона, – «ви обдарований оратор». Чогось зітхнувшись, вона зробила крок до мене, спершись боком на шафу, сховавши долоню під пахвою і покривши рукою опуклі груди. У гімназії я сама писала вірші, сказала вона, спускаючи очі. «Цікаво, як би ви їх читали? Чому не продовжуєте писати? Бо, бо багато, бо до 18-ти всі, здається, пишуть. Я не пробував». Вона простягла руку, мало не торкнувшись моєї. Одну секунду ми дивилися одне одному у вічі, і вона збентежено відступила. Я поклав до шухляди книжечку і сів на крісло. Христина Кволо, широко розплющеними від якогось внутрішнього здивування очима,